Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! És ha ma este ugyan néhányszor még fogják hallani, mégis engedjék meg, hogy elsőnek én kívánjak önöknek nagyon-nagyon boldog új esztendőt! Ma esti műsorunk azokhoz szól, akik az új esztendő megünneplésére a legszebb színhelyet, a béke és barátság legmeghittebb jelképét, a családi otthont választották. Szilveszteri tréfáinkat, dalainkat azoknak kínáljuk szívből jövő szeretettel, akik szűk családi körben testvérekkel és szülőkkel, gyermekekkel és jó barátokkal ülik most körül a rádiót, hogy vidáman búcsúzzanak az óesztendőtől, és jó kedvel köszöntsék az új évet. 1955 élete már csak néhány röpke óra, és az éféli óraütések a kedves újszülött 1956 diadalmas beköszöntőjét harsogják majd. Most a búcsú perceiben... A családfő szívesen szeretettel gondol vissza az elmúlt 365 napra. Sokat dolgozott, fáradozott, de munkájának van eredménye. Gazdagodott a család, s vele együtt erősödött a haza, az egész ország. Most, a munkás hétköznapok után, húzzák hát közelebb a rádióhoz a kényelmes karosszéket, a puha foteleket, szóljon a tréfa, csendüljön a dal, és éjfélkor ha a mi hazánkban és a világon mindenütt a legkisebb faluban és a legnagyobb városban az új évre kocintanak, mi is emeljük poharunkat és csendítjük össze valamennyien a békességre, a munka és a dal legjobb éltetőjére. Kedves hallgatóim, nagy szilveszteri műsorunk, első perceiben vagyunk, a játék most indul, s ha jól látom, Kellér Bezső lép a pályára, akarom mondani a pódiumra. engedj a mikrofonhoz, hát, én konferálom. Bocsáss meg, abban állapodtuk meg, ugye, hogy én valamilyen ilyen sport közvetik, és fogok itt adni, nem? Víz rám, én tudom azt. Igen? Oh. Tessék akkor. Hát, szervusz, Gyurikám, késcsolkom puskás öcsinek létsző. Kedves hallgatóink, itt állok a rádió stúdiójában, már csak pár óra van hátra az 1955-ös nagy mérkőzésből, a bíró már nézi is az óráját, mindjárt véget ér a csata. Meg kell mondanom, hogy a fiúkom egyáltalán nem látszik a fáradtság, ugyanolyan lelkesen küzdenek, mint az első percekben, pedig a győzelem most már biztosítottnak látszik, hiszen még egyszer mondom, szinte dédelgetve, ízelgetve a szavakat, e pillanatban Magyarország öt núra vezet az objektív nehézségek elleni izgalmas mérkőzésen. Most vidám mezőnyáték folyik zenével és pesgővel, úgyhogy gyorsan el is mondom, mi történt eddig ezen a hallatlanul érdekes és az első percektől kezdve lenyűgöző, csodálatosan szép mérkőzésen. Januárban nehéz talajon kezdődött a játék, de azért a hóvégi hajrából megszületett az első gól. Bravo, gyerekek, nagyszerű volt, de mondjátok, miért nem lehet rögtön az elején már így kezdeni? Utána a szép helyzet alakult ki, majd a második hónap harmadik hetében egy veszélyes támadást láttunk a csárdás királynő és a régi operettek kultusza ellen. Az operett színház nyilatkozik mellé. Tű! Mi oda nyilatkozat volt? Csak úgy sűvíted, de mellé, mellé, mellé. Kevéssel később Veres Péter kirohant az írószövetség kapujából, jobb alsó rüstel megcélozta a könnyű műfaj. Veres Péter lő, könnyű műfaj véd. Bravo, bravo! Hogy véd ez a könnyű műfaj? Szinte úszik a levegőbe. Májusban szép összjáték alakult ki, fiatal szerelmes fárok között a Margit szigeten és a Gellért hegyen. Állítólag itt történt néhány szabálytalanság is. Sajnos én a sötétben nem láttam tisztán, de azt mondják, hogy egy-két fiatalember a kezét használta. Énye, énye, ne durvuljunk, gyerekek! Ügyeljünk a játék szépségére! Júniusban a termelőszövetkezetek lefutásából két újabb gól született, és ezzel véget is ért az első félidő. idő. Újrakezdés után kicsit lanyhult az iram, aratás után ugyan láttunk egy pár szép beadást, de ez nem elég, nem elég, fiúk, ezt jobban kell csinálni. Több tűzzel, több lendülettel a beadásokra nagyon ügyelni kell. Változatos játék után a csapat új erőre kapott, egyik remek akció a másikat követte, és két újabb gólt sikerült elérnünk. És most, amikor búcsúzom önöktől, kedves hallgatóink, szinte látom a boldog arcokat, a csillogó szemeket, ahogy ott ülnek az ország minden részében a rádió készlékek mellett. Nem tudom, mondtam-e már, hogy 5-0 az eredmény. Igen legyünk büszkék erre az 5 0 gyönyörű teljesítmény. Szóljon a dal, a muzsika, a viszont hallásra, kedves! Ki boldog éjjelén. Nótát, kacagást, hord a szét, És át a gyújtát új remény. Ez az év, így hagy minket búcsú tinte, még mégse fáj, mégse kár. A jövő minden éve még ezerszer szer lehet rajta áll, De hát Tehát is és fiatal tánkra a Valóság lesz száz új remény. A végszilveszter boldog éjjelén. Ha úgyse valszik, senki sem megkettes ünnepelni, de jó! A jól, a jól, a jól. Ma óta a bordol, már a kettünk van, és bűnk új nahó. A, bár, a, bár, a bár. Most minden én is fordok új népvel. Vén és fiatal táncnak él. Nótát, kacagást hord a szél. Ez az ég, itt vagy minket kulcsoként, de ők még se fáj. Még se kár a jövő, minden éve még ezer szerszerű lehet rajta más, rajta tár. Tehát védés, ki a kajtás? A test, a hosszág, ez lát új remély. Szállj, te kis tan, messze szállj, a visszőnk veszte boldog éjjel. Kedves hallgatóink, tudatába vagyunk annak, hogy manapság a szórakozásnak is más iránynak kell lenni, mint azelőtt volt, mélyebbnek, tartalmasabbnak, mert a mai ember szórakozva is fejlődni akar, és fejlődve is szórakozni. Éppen ezért a rádió tervbe vette, hogy jövőre, szombat esténként újszerű vidám tarka műsort fog sugározni, jót fejlődtünk címmel. De addig is, már is, nehogy szilveszteri műsorunkból teljesen hiányozik a komolyabb mondani való, egy szatíra következik, csak egy evőkanállal, ahogy ezt most a kabaré bevezette, és egy evőkanálnyi szatíra az igazán nem sok, nem fog senkinek se megártani. Tudjuk jól, hogy a szatíra bevált gyógyszer, sok reménytelnek látszó bajt megszüntetett már, Például vegyük a telefont. Talán nem használt, hogy a humoristák annyi viccet gyártottak róla. Mindenki megállapíthatja, hogy a telefon megjavult. Annyira megjavult, hogy most már túlzásba is viszi, szinte anyai gyengédséggel csünk az előfizetőkön. Már igazán nem tudja, mit találjon ki, hogy a kedvünkbe járjon. Felébreszt, üzenetet közvetít, megmondja hány óra. Mit játszanak a mozikban, meg a színházakban? Ha valaki zongorázni akar, a telefon kívánatra leüt egy áhangot. Magnetofonról beolvassa a toto eredményeket. De ez még nincs semmi. Olvastam, hogy legközelebb bevezetik a mese szolgálatot is. Ha a gyerek azt akarja, hogy meséljenek neki, akkor nem fogja ráncigálni a szüleit, hanem egyszerűen feltártsa az egy számot, és már hallja is a magnetoforról, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis mókus, stb. stb. Mi jöhet még ezek után? Mit találhat még ki a telefon? Talán a nyugtató szolgálatot azok számára, akiket mondjuk idegesít az, ha a telefon többször egymástán téves számot kapcsol. Nem kell majd Beloid, nem kell majd Seven Aletta. egy kis tárcsázás, jelentkezik a nyugtató szolgálat, maga kis csacsi, ilyen csekéségek miatt idegeskedik, foly, szégyelje magát! Kedves hallgatóink, még lett volna egy érdekes előadás, amelyet kapcsolni szerettünk volna. Rohantunk is a mikrofonnal, de sajnos már elkéstünk. Akkor értünk oda, amikor a titkár a hallgatóság nevében köszönetet mondott az értékes előadásért. Kedves hallgatóság, engedjék meg, hogy napjaink egyik legérdekesebb problémájáról, a 2000 km kilométeres gyorsaságról elhangzott érdekes és nívos előadásért az FFFIFI nevében köszönetet mondjak Sajó Elvtársnak. Egyúttal felkérem önöket, hogy az itt hallottakkal kapcsolatban adjanak fel kérdéseket. Sajó kartás azokra szívesen válaszol. Hát tessék kérem, van-e valakinek valami kérdése? Tessék nyugodtan kérdezni! Szóval mindenki előtt világos volt minden, senkinek sincs kérdése! Senki sem kezdi a vitát! Szabad viccatkosni? Hogyne! Természetesen! Hogy hívják kedves kartársat? Hacsék! Oh, oh, oh. Tessék, Hacsék kartás! kérem! Tessék bejegd Mondja el, mi volna a kérdése, kérem! Hát kérem! Hogy az a 2000 kilométer egy óra alatt, az tényleg olyan gyors? Tessék közelebb fárad. Kérem Ez olyan gyors, kérem, hogyha mondjuk maga felül Ankarában a repülőgépre reggel 9-kor, Akkor megérkezik Budapestre ugyanaz nap reggel 8-kor. Szóval egy órával elő, mint amikor felszállt a gépre. <gül> ez igen, ez óriás. Azt elhiszem. Hát most jól figyeljen ide. Na. Képzelje, maga leszáll a gépről Pesten, hazamegy, megmosakszik, és mire megint kilenc óra van, már bent ülhet az eszpresszóba. Bocsánat, hogy ülhetek én az eszpresszóba reggel kilenckor, amikor nekem akkor Ankarába kell lenni a repülőtér? Hogy Pesten legyek nyolc? Hát, ez azért lehetséges, mert az ankarai kilenc és a pesti kilenc az nem ugyanaz a kilenc. É, Igen. Lassan, még egyszer. Melyik kilenc nem ugyanaz? Mi az, hogy melyik kilenc nem ugyanaz? Magának be kell számítani a két órai különbséget Ankara és Pest között. Aha. Mikor Ankarában kilenc óra van, itt még csak hét óra van. Érti? Hát van, amit nem. Nem, nem ér. Például. Például miért kell nekem mosakodni, amikor megérkezem. <gül> miért gondolja, hogy én piszkosan érkezek Pestre? <gül> én csak úgy mondom ezt, Hacek úr, hogy mi minden csinálhat egy óra alatt. Hm, és más nem jutott eszébe, csak a mosakodás? Hát. Én miattam meglátogathatja a kedves na, na. keresztmamáját is, nekem mindegy. Na, na. Na, most már érti, hogy milyen gyors 2000 kilométer egy óra alatt. Hát nem egész. Ó, Mit nem ért? Mindent nem. Mit írt? Leginkább nem. Hát leginkább nem értem az egy. Például teszem fel. Abban a pillanatban, amikor a gép ankarából elindul, mondjuk, hogy engem megüt a guta. Kérdezem magától, hogy érkezek én pest? Hogy, hogy, hogy? Élve vagy hunyva? Hát persze, hogy hunyva. Itt téved maga, mert én csak kilenckor hunyok el, akkor nyolckor még vidáman élek. Sőt, mi több? Még van időm elmenni egy jó belgyógyászhoz, hogy segítsen rajtom. Mert egy óra múlva meg fog ütni a guta az ankarai repülőtére. De hiszen magátnál akkor régen megütötte a guta? Nem, engem nem. Nekem van még egy órám, hogy gyógyítassam magam. Igen? Hát várjon ki. Hogy, hogy is van ez kérem. Maga felszáll Ankarában, és Igen? még él, Igen? mire megérkezik, már megint él. Na nézzük meg akkor, akkor nem élne maga, ha mikor nem élne maga? Ha megfogadnám a maga tanácsát, és hazamennék mosakodni. De én kórházba megyek Röntgenre. És inkább piszkos maradok, de az egészségemre vigyázok. Hát nézzük csak meg, ez nem Na. egy olyan egyszerű dolog. Na ugye? Ankarában mi él, itt már nem él. Na. Hát ide hallgasson! Na. Nem bántom mit fél tőle? Nem félek. Üsse meg magát a guta nyugodtan. A többit majd meglátjuk. Ja. Na. Engem megüthet a guta, de azért maga még mindig nem magyarázta meg, hogy milyen gyorsan lehet repülni. Hát ide hallgasson. Na. Ha egy repülőgép 2000 kilométeres sebességgel repül, az 800 kilométerrel gyorsabb, mint a hang terjedési sebessége. Na látja, így kellett volna mindjárt kezdeni. Most már érti? Nem. nem. Fogadjunk, hogy eddig nem tudta, hogy a hang 1200 kilométert tesz meg egy óra alatt. Ő. Kinek a hangja? Mindenki! Az egy női. A magáé az a kellemetlen randa hangja, a magáé. Ne beszél! Hát például, ha azt mondom, hogy bú, hol lesz az egy óra? Mit tudom én? Talán Nápolyban. Nápolyban? Igen. Az én bú. A maga búja, igen. Hallom, hogy ott. Bocsásson meg, de már komolyan felizgat, hát várjon, hagyd magyarházzam el. Ez nem olyan egyszerű, mint maga hiszi, mert tegyük fel, hogy maga is én repülünk 2000 kilométeres sebességgel. Jó. Ki a gép? Az mindegy, hogy kivezeti. De mindegy, az nem mindegy. Például, ha nekem körbezet, én fel se ülök. Rendben van, én vezetek. Még Maga tud vezetni? Remekül. Remekül? Hol, Hol tanult? Még az óvodában? Hogy? Hát szóval maga is én repülünk 2000-rel, mire én magához fordulok és megkérdezem, hogy van a kedves felesége? De maga ezt nem hallja, mert a repülőgép közben elhagyta a hangomat. Érti? A gép elől van már, a hang hátul! Hát hogy ne értem. De hol vagyok én? Hey! <gül> <gül> hát ne zavarjon, könyörjöm, ja. Hacek úr! Szóval, hogy meghallja a kérdésemet, nekem meg kell fordulni a géppel, és visszamenni a hangomhoz! Érdemes? Micsoda? Ezért a hangért visszafoglók! Hagyja kérem megmagyarázni! Tehát visszafordulok a géppel a hangomhoz Ígyni, és most hallja? Mit? Mit hogy, hogy van a kedves felesége? Azt már hallottam az elő! Itt len, de nem fent repülő közben! Szóval, amikor visszafordultam, maga meghallotta a kérdést, Igen? mire azt mondja, köszönöm jól, de ezt már nem hallom. De ezt már nem hallom. Honnan tudja? Hogy én most mondtam, mert közben elhagytuk a maga hangját. Aha. Mire vissza kell fordulnom, hogy meghalljam. Hát remélem most már érti. Hát nekem van egy remek ötlete. Na? Hogy lehetne azt csinálni, hogy amikor felszállunk. Magam megkérdezi a Földön, hogy van a feleség. Akkor nem kell össze-vissza Most egy szilveszteri meglepetést jelentek be, kedves hallgatóim. Több mint tízezer kilométerre hazánktól kedves barátaink, a kínai népi együttes tagjai megtanulták a közismert üveges tánc magyar szövegét, s most magyarul éneklik el nekünk. Nem, kedves hallgatóim, nincs tévedés, következő műsorszámunk az üveges tánc a kínai népi együttes előadásában. Hallgatóim, nem könnyű dolog ez a konferálás, tessék elhinni. Az ember nem akkor viccel, amikor kedve van hozzá, hanem amikor sor kerül rá. Általában véve különös mesterség ez a miénk, akiknek az a foglalkozásunk, hogy humorizáljunk. Ugyanis minden embernek van humora, én legalább azt tapasztaltam. Hát persze akadnak kivételek, ezek rendszerint a humoros művek megkritizálásával foglalkoznak. De nagy általánosságban mindenkinek van humora, de más az, ha valaki jó kedvében viccel, és megint más, ha azért viccel, mert muszáj neki. Ilyen ember a humorista, aki reggel 8 délután 3-ig úgy viselkedik, mint más normális ember tolakszik a villamoson, beleőrül a telefonokba, sorba áll, veszekszik, szóval úgy viselkedik, mint más normális ember, s eztán háromtól ötig minden átmenet nélkül átalakul vidám fickóvá, és egyik viccet írja a másik után. Így készültem én erre a szilveszteri konferálásra is. Délután négykor papírt, tollat készítettem elő, aztán végigfeküdtem a diványon, és törni kezdtem a fejem. Közben eszembe jutott, hogy elfelejtettem szenet felhozni, hamar leszaladtam a pincébe az üres kannával, és mikor visszafelé jövök, találkoztam a feleségemmel. Azt mondja, mi az te nem dolgozol? Hát mondom, dehogy nem, fiam, hát így -e csak szénér mentem le. Azzal gyorsan visszafeküdtem a szezonra, és tovább dolgoztam.